Kilimanjaro kuna mtaaza. Chickens have come home. To yeah. Oh. Mtazamaji wa Esta TV. Karibu katika chaneli yetu ambayo tunakuletea historia mbalimbali. Mbali. Na hivi leo nakuletea historia ya mlima Kilimanjaro. Kilimanjaro ni jina la mlima mrefu kuliko yote barani Afrika. Mlima huu uko Tanzania kati ya mkoa wa Kilimanjaro unaurefu wa mita za mraba zipatazo 5895 na futi 19140 hali hanisi ya mlima Kilimanjaro ni zaidi ya milima ni kama safu ndogo ya milima mitatu yani Kibo, Mawenzi na shira. hivyo mitatu hii inaonekana kama vilele vitatu vya mlima mmoja na hivyo si vibaya kusema Kilimanjaro ni mlima kijiolojia ya Kilimanjaro ni volkano iliyolala kwa sasa. Kwenye kilele cha Kibogesi bado inatoka kumbukumbu kumbu ya wenyeji wa habari. Mlipuko ambao ulitokea mnamo mwaka 1730. Kilele cha juu cha Kibo kinaitwa Uhuru. Mtu wa kwanza kufika kileleni hapo alikuwa Johannes Kinyala kutoka Marangu alioungozwa wa Jerumani Hans na Ludin, mnamo tarehe 6 Oktoba 1889 wakati wa ukoloni wa wajerumani wakati ule waliita ncho ya juu na kibo inatheruji ya barafu ndogo na kadhaa asili ya jina Kilimanjaro haijulikane kikamilifu mpaka sasa ianzope kama andishi inajulikana tangu takribani mwaka moja na sitini ambapo wapelelezi wazungu walitumia jina hilo katika taarifa zao wakidai Kilimanjaro nye jina la Kiswahili kwa na umbo hili lilikuwa pia na tahajia ya sehemu mbili ama kilima na njaro au kwa maana ya Kijerumani kilima Dashor tarehe 6 Oktoba 1889 Hasmay alikuwa mtu wa kwanza alyejulikana kupanda mlima na kufika hadi kileleni kilele cha Kibo alichagua jina la keisa Williams Spares yani ncha ya Caesaren William na jina hilo lilitumika hadi Tanzania ilipoundwa mnamo mwaka na tisa na kilele kubadilishwa jina kuwa Uhuru ikiwa ni maana ya kilele cha uhuru. Jiolojia ya mlima na tabia ya kijografia. Kilimanjaro inapanda hadi mita 5487 juu ya tambarale karibu na mji wa Moshi uliopo miguguni peke. Na hii inaifanya kilele chake kuwa na mita 5895 juu ya uwiano wa bahari. Kilimanjaro ni volkano ya nusu iliyojengwa na nusu za majivu, zaha na mata nyingine. Ni ndefu kuliko zote duniani nje ya Amerika Kusini. Vilele vitatu vya volkano juu ya Kilimanjaro ni pamoja na Kibo, iliyo juu zaidi. Mawenzi yenye kilomita za mraba 15149, shira yenye urefu wa mita 1045. Mawenzi na shira ni volkano zimwe, lakini Kibo ni volkano iliyolala ila inaweza kuwa tena. Tukiangazia katika upande wa uhuru, ni sehemu ya juu kwenye ukingo wa kasoko ya Kibo. Taasisi ya Tanzania National Park Authority na UNESCO zinasaje kuwa kimo cha Uhuru Park kuwa na mita tano kimo hicho kimetokana na upimaji uliofanywa wakati wa ukoloni wa Waingereza mnamo mwaka mbili lakini tukiangalia muundo wa ndani wa Kilimanjaro haujulikani sana kwa sababu hadi hivi sasa haujatokea mamonyoko mkubwa unaoweza kufunua ndani yake lakini tukijadaka kilele cha shira. kilele cha kale zaidi ya Shira inaweza kutima moto takriban miaka milioni mbili nukta tano iliyopita kabla ya Kristo ikaacha miaka milioni moja nukta tisa iliyopita wakati ule upande wa kaskazini mwa mzingo wa Kasoko uliolipuka lakini leo hii Shira ni tambalare pana kwenye kilele chake kwenye kimo cha mita 380 mawenzi na kibo zilianza kulipuka na kutoa moto takriban miaka milioni moja iliyopita zimetengwa na tambarale eneo la cha mita 1440 upande wa kusini mashariki na hadi lengurumani upande wa kaskazini magharibi zana iliyotokea katika kipindi hicho zilikuwa kando ikifikia sehemu kubwa ya pande za milima wa masai wanakumbukumbu ya kwa ziwachala upande mashariki ya kibo ilikuwa mahali pa kijiji kimoja kilichoharibika na mlipuko wa vulkano. maji inachoka milimani kwa njia ya mito na vijito hasa upande wa kusini yanapotea mvua zaidi hasa juu ya mita 1200 chini ya timo hicho maji kwenye mito inapungua kizaka kama tumizi matumizi Ni Mito ya lumina na ile maje kilimo kilimanjaro ileteme masharti makusini. Tabia ya nchi ya mlima kilimanjaro. Tabia ya Kilimanjaro inathiliwa na kimo cha mlima kinachoruhusu kufika kwa upepo kutoka bahari, kwenye unyevu mwingi na wakati mmoja ama pia upepo za juu sana. Tabia nyingine ni hali yake ya kuwa mlima wa juu sana peke yake. Bila jirani ya karibu sana mlima huwa na mfumo wa upepo ambako mchana upepo unaelekea juu na wakati wa usiku upepo unatelemka kutoka juu kuelekea chini na hii inatokea zaidi upande wa kusini kuliko upande wa kaskazini kwa sababu kitako cha mlima ikipana zaidi upande wa kusini na mteremko yake unaelekea zaidi hivyo kuathiri tabia nchi zaidi Kilimanjaro huwa na majira mawili ya mvua moja ya machi hadi mei na nyingine mnamo mwezi wa november Mitelemko ya kaskazini hupokea mvua chache kulingana na mitelemko ya kusini sehemu za chini za mtelemko wa kusini hupokea milimita za mvua nane hadi tisa kwa mwaka kiwango hiki kinaongezeka kwa mita 1500 hadi Mbili, kwenye kimo cha mita tano na hadi juu ya mita tatu kwenye ukanda wa msitu wa mita mbili hadi 2300 juu zaidi barafu inayopatikana katika mlima Kilimanjaro theruji na barafu katika kilele cha mlima wa Kilimanjaro na mwaka tatu mlima Kilimanjaro hujulikana kuwa ni mlima wa Afrika wenye kofia ya barafu ya kudumu pamoja na Kilimanjaro kuna sehemu mbili nyingine tu barani Afrika, ni Ruenzori na Mlima Kenya, lakini kiasi cha barafu imepungua kwa kipindi cha zaidi ya miaka miya moja. Mweungereza PC Speak aliona mwaka 1944 ya kwamba barafu ilipungua sana kulingana na taarifa aliyojua kutoka upandaji wa kwanza wa Hansimaya baina ya 1912 eneo la ngao ya barafu. Limepungua kutoka kilomita za mraba 12 hadi kilomita 1.85. Lakini hiyo ni kwa mwaka wa 2009. Na hii inalingana na kupunguzwa tano sababu kuu ya mabadiliko haya ni kupungukiwa kwa kiwango cha usimbishaji katika mazingira ya mlima tangu mwisho wa karne ya 19. ya kwamba barafu kwenye miteremko ilirudi nyuma sana kwa haraka kuanzia mwaka 1912 hadi 1953. Na polepole pole zaidi tangu wakati ule inaendelea kupungua na hii inaonyesha ya kwamba bado hakuna uhiano kati ya kesi ya mvua kinachofika kwenye kilele na uvukizaji na hii inaonyesha mabadiliko ya tabia nchi yanayoendelea pamoja na kufunika eneo dogo zaidi yaani kujikaza barafu pia zimepungua unene kutokana kuyeyuka na uvukizaji mabadiliko haya kwenye barafu za Kilimanjaro zinalingana na badiliko linaloendelea kutokea kwenye barafu kote duniani kama barafu juu ya Kilimanjaro ingepotea kabisa hii singikuwa tatizo kubwa kwa maji yanayopatikana katika maeneo yanazunguka mlima. Kiasi cha barafu ya juu ya mlima ni kidogo sana kuliko kiasi cha ya maji yanayohifadhiwa kwenye miteremko ya mlima huu chini zaidi. Misitu hii ni chanzo cha maji yanayotunika katika milima mikubwa. Uoto wa asili. Kuna misitu asilia inayofahamika takribani kilomita za mraba moja kwenye mlima Kilimanjaro sehemu za chini hulimo kwa kupanda mahindi, maharage na alizeti, pia ngano upande wa magharibi. Kuna mabaki ya uwoto wa savana ya awali yenye miti kama akakia na mingineyo. Kilimo cha kahawa kwa namna ya kidesturi ya Wachaga nacho na pia kinaendelea katika mlima huu wa Kilimanjaro. Wanyama, hakuna wanyama wakubwa wengi waliobaki mlimani. Lakini pia wanapatikana hasa kwenye msitu na sehemu za chini za milima. Tembo na nyati wanaweza kuwa na hatari kwa watalii wanaopanda milima na pia wakulima. Pongo, vinyonga digidigi, digi. lakini pia na nyani mbalimbali mbali. kama vile mbega, komba, chui, chozi, na ngiri wanatazamiwa pia kuwa sehemu ya wanyama wanaopatikana katika mlima Kilimanjaro. Lakini pia pundamilia na fisi wanapatikana mara chache kwenye tambarale ya juu ya shira. Kuna spishi chache zinazopatikana milima Kilimanjaro pekee na hizi ni pamoja na kirukanjia wa Kilimanjaro na spishi ya kinyonga kinachoitwa kinyonga tavitana. Baada ya kuangalia hao tuangalie moto uliozuka katika mlima Kilimanjaro. Kuwako wa moto katika mlima Kilimanjaro. Moto huo ulizuka Oktoba moja mwaka wa 2020 na umeathiri eneo la kilomita za mraba 95.5 ambazo ni sawa na asilimia tano ya eneo lote la hifadhi lenye kilomita za mraba 1700 lakini jitihada mbalimbali za kuzima moto huo zilifanyika na kufanikiwa kuzima na mpaka sasa shughuli zinaendelea kama kawaida watalii Watalii mbali, mbali kutoka katika nchi ya Tanzania na nje ya Tanzania wameenda kutalii na kujionea mandhari nzuri sana na kutalii katika mlima Kilimanjaro lakini miongoni mwa watalii wachache ambao ninaofahamu ambao wameshawahi kupanda mlima Kilimanjaro ni pamoja na msanii Alikiba mwana FA na wengine wengi na baadhi ya wengi wa Tanzania wakienda kujifunza kuvinjari lakini pia kubadili mandhari na kuangalia hali ya hewa iliyopo lakini pia wapo watalii mbalimbali kutoka katika nje mipaka ya Tanzania wanaokwenda katika mlima Kilimanjaro kwa ajili ya kutalii kujifunza wana maombole mbali lakini pia kuangalia kivutio zaidi kilichopatikana katika mlima Kilimanjaro na hii ni historia ya mlima Kilimanjaro unaopatikana katika mkoa wa Kilimanjaro nchini Tanzania historia hii imeliwa kwako na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli